katika furulizo dafa yetu ya sera ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika sera au katika halaka ya 9 tulizongunuzu wiki iliyopita tukagusia zaidi nokta nokta ya mbtadai nokta ya نيل पांडे الله سبحانه وتعالى ادي بمترمشيه وحمتنا سيدنا محمد ما ريابيلي ذيكترمك ايات 5 في سوره المدثر الله سبحانه وتعالى فيما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاجره Allah subhanahu wa ta'ala akamlingania Mtume sallam ya ayyuhal mudaththir ewe ulujifnika finika, finika. tukasema hino ni wahi mara ya pili iliyomteremkia Mtume sallam pia ilimshtua na akakimbia kwa bibi Khadija akamwambia aka tena dhamniluni dhamniluni hapo ndio kisha ikateremka şey aya hizi tano katika suratul mudaththir kuna baadhi wanaviona wa sira wasema eh suratul mudaththir ya kwanza ilo katika wahi wengine wakasema suratul ala kama tulivyotaja kisha ya pili ndio suratul na ndiyo yenye nguvu kihakika hii ndio yenye nguvu kwa hivyo allah subhanahu wa ta'ala akamwambia e ujifinyika qum fa anzir simama na uone amri hapa ndio ikatoka mtume alinganie amri ya ulinganizi ka ingaja ka katika aya hii ya pili katika suratu al kwa hivyo ni sehemu ya pili ya wahyaka terem ile ile iletiye Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndio kaamrishwa kufanya dawa mara ya kwanza zilipoteremka aya 7 za katika suratu al-Alaq hakuamrishwa kufanya dawa ndio hata tukasema Warqab ibn Nawfal hakuslimu katika mikono ya Mtume sallallahu kwa sababu alipopelekwa mara ya kwanza na Bibi Khadija na akamweleza kwamba haya leo kuteremkia ni wahi kutoka kwa Jibril lakini kwa sababu hajaamrishwa kumlingania na Mtume ndio mara ya kwanza kujioa swala la wahi Waraka bin نوفل akafa kabla wahi marapili kushukia Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao hiyo ilichukua miezi wasema baadhi wa wanavioni akisema ni miezi almuhim amri ikatokea hapo kumfa fa'amr tukasema dawa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam mara mbili kuna dawa siria dawa ya siri ambayo ilimchukua mtume sallam miaka mitatu kisha na dawa ambayo alikuwa jara dawa ambayo ilijitokeza wazi ikachukua takriban miaka kumi na hiyo ilitokezea maka kwanza tunatofautisha dawa alioifanya mtume sallam maka ambayo ni karibu miaka 13 na dawa aliyoifanya Mtume sallam Madina ambayo ilikamilika miaka kumi yose. Dawa ya maka pia yagawanyika mara mbili ambayo ni dawa ya siri miaka mitatu na dawa ya wazi miaka kumi kabla ya kugura kwenda Madina. sasa dawa ya siri ndio tukaigusia katika halaka iliyopita baada ya kuamrishwa kusimama na kuonya kusimama na kutoa dawa kuwalingania watu katika uislamu akaanza kufanya dawa ya siri miaka mitatu dawa ya siri kwa maana kwamba si kwamba alikuhaligania watu ana alianza kulingania wale karibu naye wakiwemo bibi yake ni khadija radhiallahu anha e, zaid bin thabit e, zaid bin harith na Zedina ali na abubakar hawa ndio walikuwa mwanzo katika kusilimu tukasema sindobana kufanya akasilimisha wengine kwa takriban miaka mitatu ya dawa Mtume sallallahu alayhi wasallam zaidi ya watu 40 na tukawataja hapa kwa majina jumla ya watu katika hao 40 walikuwa ni, ni vijana tukisema vijana kuanzia miaka minane 8 Sen, Saidna Ali alisimwa kwa miaka minane na wengine wa bow leo tukiasikia majina maana yake toilea raa na kwamba katika akili zetu tujue alikuwa niwa ni watu wa kisawa hali ni watu walislimu wakiwa ni watoto Arkam ibnul arqam ambaye ndiye alikuwa nyumba yake ikitumiwa kama ni sehemu pa kulelea na swahaba ambao waislamu wapya walioslimu alikwambia 12 alislimu kwa hivyo ni watu wadogo wachanga sina umar chini ya miaka 20 kislimu wengi walikuwa katika miaka hiyo ni mpaka 20 20 na chini ya 30 wachache walivuka 40 wachache sana walivuka 40 kama kina Sendabuka eh, kisilimu wa miaka 38 na wengineo na walivuka 42 mpaka 50 lakini ndio age ya wengi walikuwa vijana na tukaeleza kwa nini eh, katika halaka ile iliyopita tuna haja kutaja zaidi ila ni kwamba kazi alioifanya mtume sallam miaka 3 kwa kazi muhimu sana kazi ya malezi kazi ya ujenzi tukasema ni ni wakati ambao mtume sallam aliwajenga masahaba zake shahsia yao akiliya na nafsiya akiliya zao zitategemea akida ambayo wamelinganiwa na kuikubali kwa upya nao ni kumtegesha Allah subhanahu wa محمد الرسول الله اkiwa akili zao zimejengwa juu ya msingi wa akida kumpekesha wa kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala kumbuka kwamba hawa watu ni watu takriban wote ila wachache walisujudia masanamu walitegemea masanamu katika maisha yao kwa wao masanamu ni washirika wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo aka upya upi ya fikra zao akawajenga juu ya msingi mwingine tofauti nao ni pumpoyesha Allah subhanahu wa ta'ala kila sifa njema kwamba Mwenyezi Mungu ndio muumba ndio mtoao ajiriki Mwenyezi Mungu ndio mwenye kufisha mwenye kufuisha yale ambao kinyume kulikuwa kwa wao kila kitu kilikuwa kina kiumo kina Mungu katika risiki zao kuna Mungu wa risiki, kuna Mungu wa bala, kuna Mungu wa mvua Mungu kila kitu yote haya yakaoundelewa katika mabongo yao akajijenga kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja hana mshirika wala hahitaji mshirika hahitaji msaada mwingine yote bali zile zilivyobatia ni viumbe vile na Allah Subhanahu taala sisi ndoto tummuhitaji yeye lengo ikawa kazi yake Mtume Muhammad akiwakusanya wa waislamu walomkubali mwanzo mwanzo akiwakalisha katika ila kul ilmu ilm halaka za kiilimu kujenga na kuwayayusha tena kuwayayusha kuwa modi kwa sura nyingine maumbile mavazi yalikuwa yale yale lakini fikra zao fahamu zao nafsia zao kwa maana kwamba tabia zao na suluku zikaanza kubadilika na kujengwa upya juu ya itikadi ya la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah hiyo ndio kazi yake Mtume sasa. Katika miaka mitatu kazi ya siri aliyoifanya ni kazi ya ujenzi. ama da'wa hakusimama na kuwalingania Makoreshi kwa ujumla ila kwamba kwa wale wakaribu na yeye akiwaalingania wanaomkubali akiwaeka katika halaka hizi za kielimu za kujenga takafa zao na kuyaarisha tena eh ee, zao kuzijenga kuwa ni shahsia za Kiislamu hiyo ndio ilikuwa kazi yake kubwa Mtume Muhammad kuwatarisha mapambano yatakayokuja baadaye pindi dawa itakapokuwa sasa ni wazi atakapoamrishwa na kusimama kuwatangazia wa Makoreshi wa sauti na kuwalingania wanaotoka nje ya maka ndani ya maka kuwalingania uislamu bila shaka kutaingia na mvutano katika miaka mitatu hii haikupokelewa mvutano wote baina ya Mtume sallam na Makuraisha au baina kikundi cha Mtume sallam na Makuraisha mavutano ama mapambano ya kaja baada dawa ilipotoka jara kwa hivyo utatambua kwamba miaka hii mitatu kwa mmi, ni miaka ya ya ujenzi kuwathayarisha hawa mkubali yeye Mtume sallallahu kwa maisha ya baadaye kwa mapambano ya baadaye kwa sababu hichikundi alichokusanya Mtume sallallahu alayhi wasallam cha watu 40 au zaidi hawa si Waislamu peke yake kuna watu walisilimu wakaondoka nje ya mji wa maka hawa kukalifishwa kubakia na kusoma na kumsaidia Mtume sallallahu alayhi katika kazi yake lakini kuna wale wachache au baadhi hawa ambao tukawataja wa 40 ambao katika hawa alikuwa kuna baadhi pia wake na hawa ndio wanaotajwa sana katika sera ya bwana mtume SAW watu waliojitolea zaidi watu ambao walipata maafa zaidi kwa ajili ya dawa ya Uislamu hawa ndio mtume SAW aliwakusanya na kuwalelea kuwajenga kuwatayarisha na mapambano ya kuja baada ya dawa kutoka wazi ikasema katika harakati hii utakao kuja tutazungumzia kuhusu kikundi cha Mtume sallallahu alayhi ama harakati ya Mtume sallallahu alayhi wasallam au hizbu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ili tufahamu kama kweli Mtume sallallahu alikuwa na hizbu au alikuwa na jamaa au alikuwa kuna kikundi kwa sababu kuna watu ambao wanakataa kuwepo kwa makundi katika Uislamu. wasema unavunja umoja wa Uislamu. Kuona makundi ama makundi hayafai. Ya Lakini ukiangalia aliyefanya dawa Mtume sallallahu alikuwa na kikundi, kikundi ambacho kilimnusuru katika dawa yake. Kikundi ambacho kilifanya kazi pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walihimili taabu, mateso hata kuuliwa. Hawa ndio waliomzunguka Mtume wa SAW. Hawa ndio wale tunaowaita masahaba zake Mtume SAW. Hawa ndio walohusubu Mtume SAW wa walomzunguka katika dawa yake. Mtume SAW alikuwa afanye pekee yake akitoka kulingania na kulikuwa kuna wengine wakitoka wakilingania. Na wakapata mateso. Mtume wa SAW alipingwa aliteswa lakini kwa sababu ya kuwa ni mkureishi mwenyeji wa maka tena kutoka katika kabila tukufu la Banu Hashim kuna wakati mwingine akiheshimiwa lakini kuna wengine katika kikundi chake walikuwa wenye si hata si, si watu wa pale asili Dawud ibn Mas'ud limtwa yaman Bilal ibn Rabah ni Muhabashi na wengine asili wengine ni watumwa wengine ni tabaka dumi katika jamii si wale mabwa hawa ndio walipata tabu na wakati swa zaidi lakini tayari mtume صلى الله عليه وسلم ashawatayarisha watu wao hiyo hawa kikundi hichi ambacho kwa kimemzunguka mtume صلى katika kazi yake wakamsaidia ndiyo harakati ya bwana mtume صلى الله عليه وسلم nasema kwamba katika sera ya bwana mtume صلى tunapata hukumu za kisheria na moja katika hukumu za kisheria hiyo kuwepo wa kikundi au vikundi wakati yake Mtume Muhammad alikuwa kikundi chake alikuwa na hizbu yake alikuwa na jamaa yake ambao hizbu hii ndio alifanya nao kazi hizbu ambayo ya kidawa ambao aliingiliana na mushama wa maka wakamsaidia wakam na wakamfuru Naam ama kufahamu kwamba Mtume صلى الله alikuwa na hizbu kando kuna dalili ya aya ambayo tutakuja kuiitaja pia kujuzisha kuwepo kwa makundi hata sikundi lakini pia twapata kutoka kwa sera ya bwana wa sallam kwamba yajuzu kuwepo na kikundi cha kulingania cha kufanyia kazi kuwa na malengo fulani ambao malengo yale e, yanapatikana kupitia kwa njia maalum neno hisbu katika kiarabu limetajwa kati ya kamusi tofauti tofauti ikiwemo lisano al-arabu katika lisano al-arabu akasema al-hizmu jama'atu an-nas hizmu ni jama'atu an-nas kwa maana ni kikundi cha chawati vile vile ukijaendelea mbele katika lisano al-arabu akasema wa hizbu ar-rajul wajunduhu jumduhu ala ra'yihi hizbu ya mtu maana yake ni masuhaba zake masuhibu zake na kikosi chake ambao wamekusanyika chini ya rai ya mtu yule ndio maana ikaitwa hizbu ya mtu fulani kikundi cha mtu fulani kwa maana kwamba ana masuhiba zake au ana kikosi chake ambao inajikusanya chini ya rai ya mtu yule vile vile katika tajwa la harusi akasema hivyo hivyo wa hizbu ar-rajul ashabun ladhin ala ra'yihi ma hizbu ya mtu ni masahibu zake ambao kwamba wameshikamana amba wa chini ya rai na chizbu. Chizbu, manisha, mani, amu, kisema, ya mtu yule ndio maana hizbu kwa hivyo hizbu inamaanisha jamaa inamaana na ukisema hizbu ya mtu ni kwamba Watu wamejukusanya uh, na zake, watu wa karibu wake, kikosi chake kimejirusha na kuungana chini ya rai ya mtu mmoja. Ama ukija maana al-jamaa ayakasema kwa jamaa maana kwamba at-ta'ifa minan nasi yajma'uha garadun wahid. Jamaa ni sawa na kusema kikundi cha watu kiliojumuika juu ya lengo moja. Ndio maana ya jamaa. Na huku Juma ukiangalia katika lisalo la Arabu ikasema hizbu ni sawa na maana ya jamaa. Kwa maana kwamba jamaa maana yake ni kikundi cha watu kilichojumuika kwa lengo moja. Na huku hizbu tukasema hizbu ya mtu inamaanisha kikosi au Maswahiba au maswahibu zake mtu alioungana chini ya rai ya mtu yule na sawtu sallam ankuja na uislamu itikadi ya kumpokesha allah subhana wa taala akawalingania wale wale, wale, wale, wale karebu, karibu na wa karibu akawalingania na wao marafiki zao masahibu zao na wote wakajiunga chini ya mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume akawa ndio kiongozi wao, kiongozi wa kikundi kile. Na wakawa wanamsikiza Mtume Salla. Mtume ndio akawa anawafundisha na kuwalelea kwa thakafa mpya ya Kiislamu. Ambayo imekuja kusafisha fikra chafu walizozoea za kishirikina za kijahilia. Kwa hivyo hawama bwana ndio wakawa wamejumuika na ku fungamanika na fikra aliyo kuja nazo mtume sallallahu alaihi wasallam. Na maana hiyo hiyo ikawa ndio hisbu ya mtume sallam hisbu ya masahibu zake, hisbu ya masahaba zake mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana masahaba hawa waka wanatajika sana katika sera wengine wakawa wanatoka katika vitongoji vya maka wengine wakawa wanatoka maeneo hata ya yaman Wakasilimu na kuondoka na kuendelea na maisha yao. Wengine hawakurudi mpaka baada ya Mtume sallam kugura kwenda Madina, na wao wakagura kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hawakujihusisha katika mvutano ule wa kidawa na Mtume sallam pale alipokuambata. Sababu kwa wengine wanaishi mbali. Kwa hivyo wakatoka nje mji wengine lakini kuna wale kikosi cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambao ndio hisbu yake Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao ndio hao masahaba ambao wanaotajika leo na kuwaelea radi watu ambao wamefanya makubwa wakiwa chini ya uongozi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hiyo ndio maana hisbu. Na kwa maana hiyo yamaanisha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na hisbu na yoyote anayelenga kuleta mabadiliko katika mujtamaa jamii kama alioleta mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kufanya yeye kibinafsi kama yeye ayewe ni shekhe alim mujtahid msomi wa daraja yoyote haimtoshirezi elimu yake kutosheleza kuleta mabadiliko kwanza takwana kwenda kinyume na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu mtume sallam yeye ni mtume Mwenyezi Mungu naye amepanishishwa ule ujumbe kuwafikishia wanadamu kwa jumla na yeye kwa manhaji yake akatufundisha ni lazima kuwepo na watu watakaomsaidia kazi hiyo lazima uwe na kikundi utakaofanya kazi pamoja nacho kazi ya kubadilisha fikra kazi ya kulingania kazi ya, ya, ya kujenga fahamu mpya katika mshtama kwa lengo la kuleta mabadiliko kubadilisha hali zilizoko mbovu kuleta hali ambazo ni nzuri zitakazojengwa juu ya misingi na akida ya kiislamu. Kwa hivyo kwa mtazamo huu tunaona kwamba Mtume sallam alifungika kufanya kazi katika kikundi, yeye kama kiongozi wa kikundi kile. Yeye ndo amiri wa hizbu ile, yeye ndo Mtume sallam, yeye ndo anaitereemshi wa wahi na yeye ndiyo anawalelea masahibu zake au masahaba zake katika kikundi kile na kwa hali hiyo kwa yoyote anayetaka kuleta mabadiliko ni lazima afanye kazi katika kikundi kikundi ambacho kina malengo lakini Si kikundi kisichokuwa na malengo yoyote kikundi ambacho kitakuwa na malengo haya ya kuleta hayo mabadiliko na itafuata njia ambayo aliofuata Mtume Muhammad kwa sababu yeye Mtume Muhammad ndio anaeleta mabadiliko haya yeye ndio aliyobadilisha mujtamaa wa kijahiliya na kusimamisha wak, Mujtama wa Kiislamu ambo kwamba umejengwa juu itikadi ya Kiislamu yeye ndiye hali za unyonge za Waislamu na Uislamu wa kuwa umegilibiwa na mifumo nyingine mingine na ndivyo nyingine kuenda kusimamisha serikali ya kwanza Madina na kupatia nguvu na heshima Uislamu wa na Waislamu hivyo kazi hii ya kazi ya mabadiliko ya kuleta ma, mageuzi haya lazima ifanywe na kikundi Siyo na mtu binafsi binafsi wewe leo uweza kuwepo ukalingania watu ukiondoka nani atakayebeba ujumbe na nasi mausiano baina ya shekhe na wafuasi wake au wasikilizaji wake ambapo ni mausiano ya katika darasa tu yawe ni mausiano ya kiharakati kama alivokuwa na harakati ya Mtume swalla kama kiongozi kila kitu chao na sahaba alikuwa kimrudia nani نبي صلى الله عليه وسلم كل جامونا وتوليف وكحس ذكي نالوا وطamataeso wanamkilia nani mtume صلى الله عليه وسلم ndio wakati mmoja hababu ibn al-Arat akanfuata mtume صلى الله عليه وسلم akijua kwamba ni dua yake mtume sallam ni kabuli hairudi nyuma kamwambia ya rasulullah kuombe katika hizi hali na hawa ni watu ambao wa wamefikiwa na mitihani na, na mateso ya kiajabu hawa ndio ambao wa waleta bakala chini asili habab ibn arat alikuwa ni mtumwa alio tahuru na, na akawe katika kikundi cha mtume swalla. katika hizbu ya mtume swalla ambao alimsaidia kufanya dawa na walipata mateso kwa sababu kubeba dawa sababu wale ambao waliteswa na waasimamizyao wao mwa bwana wao akachomwa kama kuchoma mshakiki maisha yake ya baadaye ya baada ya hata kufa kwa mtume sallallahu alikuwa bado ana matobwe hapa nyuma ngunguni na alikuwa baada yana umaji umaji unyevu unyevu matobwe meuusi kwa kuchomwa na makaa hawa ni watu ambao wako tayari kufa kwa ajili ya Uislamu lakini waliomfuata mtume sallallahu alayhi akamwambia tuombea rasulullah Tuko katika hali ya, ya ziki na taabu kama ilivonewa islam hali ambayo asikirisha ulimwengu mzima si katika biladi za Kiislamu si katika biladi ambazo si za Kiislamu si hapa kwetu mazila na unyonge na mateso wa islam inaofikia ni ya kusikipisha na hundo umma uliogora sisi ndio wafuasi wa mtume صلى الله عليه وسلم lakini leo ndio damu yetu imekuwa ni rahisi heshima yetu duni dini yetu inatezewa shere hizo hali zitatakabadilishwa na kubadilishwa ni kumfuata mtume صلى الله عليه وسلم alivofanya tu sallam katika kumjibu swahaba wake huyo akanpa mifano kumuonyesha kwamba kuna watu walipata tabu kuliko nyinyi mbona mumpata tabu. basi kuna watu kabla yenu nyinyi walipata tabu zaidi kuna ambao walikatwa nusu kwa nusu kwa misi, kwa misumeno kutoka katika utosi mpaka chini mw. na wakabakia na msimamo wao kuna watu walioshanuliwa na chanua la chuma wakatolewa ngozi na nyama zao wakabakia mifupa na wakafu wakiwa katika hali ya kuwa na misimamo kisha mtume sallam baada ku mwambia kwamba usione haya wanawafika nyinyi ni wanawafika nyinyi tu bali sharafika na wengine akawapa na ile tumaini hope na hiyo ndio kazi ya kiongozi wa harakati akamwambia itakujazama leo uno kwa katika hali hii zama mchungaji wa mifugo atatoka maeneo ya Hazramout kwenda sana asiogope ila nyama mtu asije katukua mifugo yake na Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana kwamba utakuwa na amani uislamu utakuwa usaini anitaj Hazramout tume uko Makkah wateswa Makkah hawaoni wengine hata itakuwa mvi Mwislam anawapa matumaini ya kwamba Uislamu utakuja kutawala Uislamu utakuja kupata adza. Haya mambo mnayaona yatakuja kubadilika. na bishara hizi zipo mpaka leo. Katika hali hizi ngumu sisi kama wana harakati wa vijidawa sio tuku wakandamiza umma, nyinyi amfanye hivyo tuwapeni bishara ya kwamba kutakuja wakati hali zitabadilika. Uislamu tarulitana kutawala na amani itatanda katika ulimwengu. Na haki na uadilifu itasimama juu ya wanadamu waislamu na wasio waislamu. Kisha akamwambia Mtume صلى الله عليه وسلم bali antum qaumun tasta'jilun, lakini nyinyi mna haraka. Fanyeni subra. Hii ndio harakati ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Kwa hivyo Mtume صلى الله عليه وسلم na huzuni alikuwa na harakati yake na kwa sababu endeo kiigizo chetu katika kuleta haya mageuzi ni lazima tuwe na hizmu lazima tuwe na harakati ambayo kwamba itafanya kazi hii ya kuleta mageuzi kuingiliana na jamii kubadilisha fikra zao kujenga fikra ya uislamu kwa upya waislamu kukumbushwa na makafiri kulinganiwa ili watu wakatae na kupinga fikra zilizoenea leo kama walivyopinga ushirikina na ujahilia wapinge ukafiri leo huyu mambo leo yotawala wakisekular na wakidemokrasia na wakinasilimali ili wa waislamu wawe matamanio yao na hamu yao ni kutawalishiwa uislamu juu yao na wasokuwa waislamu wawe na option ya kwamba kweli kuna nidhamu na mfumo mwingine badala ambao huu umefeli leo tuhitaji mwingine ambao kwa kwamba utaleta uadilifu katika wanadamu utamrudisha mwanadamu katika daraja yake ya wanadamu sababu leo wanadamu tumeshuka chini ya sifa ya ule wanadamu ule unyama unaofanyika si unyama katika masala ya akhlaki si unyama katika masala ya, ya mwenendo wetu tunaoishi watu kujieka uchi si unyama na ukatili katika mauaji na umwagaji damu fasina mtu kujali. Kwa hiyo hii ni dalili ya kwamba hisbu katika Uislamu zipo ama ipo balishe si tu hasabu makundi kubalika Istoshe pia zopata dalili katika Qur'ani katika sura suratul Ali -al Imran اية 104 الله سبحانه وتعالى كما والتكن منكم امه يدعون للخير وامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون الله سبحانه وتعالى كما في ايها الو منكم امه Kupit, kupatikane miongoni mwenu nyinyi na nani sisi umati ti Muhammad au sisi waumini tulio muamini mtume sallallahu alaihi wasallam wal takun minkum umma kupatikane miongoni mwenu nyinyi waumini waislamu umma ummaha ba wanaviona tafsir kina al-Qurtubi Jalalayn Ibn Kathir na wengineo wakasema umma inamaanisha jamaa kikundi hizbu Ndiyo maana ya umma ikupatikane miongoni mwenu nyinyi kikundi na hapa ikaja kwa uchache kwa maana kwa moja kupatikane miongoni mwenu nyinyi kikundi na kisiwe kikundi chochote Allah subhanahu wa ta'ala akakieleza sifa ya kikundi fanye kazi gani kikundi sio kikundi chochoze tu kikundi hichi ya ila alkhair kio kitalingania kwa alkhair kikundi kitalingania uislamu alkhair akasema hapa nini uislamu kitalingania wa waislamu wa katika uislamu na kulingania wasoku waislamu katika kwa uislamu ni kulingania kama lilivolingania mtume sallallahu alaihi wasallam leo linganizi wetu kuolingania wasoku waislamu una kwenda kimashaka mashaka pia na jua kwamba waislamu wa waislamu wa husilimu lakini sa nyingine yetu kimashaka mashaka ukiangalia mtume sallallahu alaihi wasallam ulinganizi yake kuolingania wasoku waislamu akiolingania wa misingi ya uwaislamu akiwaligania akida wa Kiislamu akiwaligania kumtambua Mwenyezi Mungu kwa ni muumba pekee yake na ulinganizi huni ulinganizi wa kiakili sio kidalili wezi so kwa sababu huwezi kumlangania si kwa Muislamu kwa dalili hatambui dini yako hatambui Qurani kwamba ni maneno ya Mwenyezi Mungu Hamtambui Muhammad kuwa ndio mtume wa Mwenyezi na tena ni mtume wa mwisho. Huwezi kwa kumwambia kwamba Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'ani Moja mbili 3 au mtume atakubali wapi. Ndiyo mtume Safa maakili akiwalingania Makuraishi anawalingania kugonga zile akili zao. Tutakuja taja marhala ya dawa katika darsa zinazokuja lakini nagusia tu kwamba ulinganizi yeduuna ila alkhair wa lingania so wasuku wa islamu katika kwa uislamu kwa, kwa, kwa khairi hata e kama livolingania mtume s.a.w sio namna tunavyofanya leo tuna makundi mengi alhamdulillah ya kidawa kama let the bible speak na mengineo tuna yanatumia njia ambazo kwa si za sawa tunawalingania wasuku wa, wa so islamu kupitia kwa vitabu vyao Tumesalimu dawa yake kwa salamu na hiyo hakualingania ma Makoreshi walipokuwa maka kwa mujibu wa vitabu vyao au hata kama hawana vitabu na alipokuwa Madina alikuwa pamoja na kwa madine, kwa, nama Yahudi nama na manasara na baadhi ya maka kwa wachache wao wili tatu pia walikuwa pamoja na lakini hakuwalingania kwa mujibu wa vitabu vyao ila aliwalingania kwa mujibu wa Uislamu ilivomteremkia yeye sallallahu alaihi wasallam koi boyko akili lazimishwe watumie akili kumchambua kwamba yuko Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuangalia utendakazi wake Allah Subhanahu wa Ta'ala yale aloyauumba katika viumbe tungu nzima tunavyojua miongoni mwetu miongoni mwao ni sisi wenyewe tuangalie nafsi zetu tuangalie sisi kama wanadamu angalia mazingira angalia mbingu, angalia ardhi angalia ngamia huku ni kumlazimisha mtu kutumia akili ambapo tamfikiisha kwamba hapa na Mola fasai kuabudiwa kwa haki illa Allah Subhanahu wa ta'ala kwa sababu yeye ndio muombaji pekee yake na mtu akikinai kwa sura hii kwa njia hii si rahisi kurudi nyuma unamkinaisha kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah Subhanahu wa ta'ala na si maneno ya mwanadamu na tukaeleza ijazah Qur'ani katika hala zilizopita miujiza ya Qur'ani Amboni ikaja ni challenge kwa warabu za mazili na ni challenge kwa wali, kwa watu na ni challenge ila takuoma saa pakaiti kaposimama kiya. Kwa hivyo ulinganizwe kwa njia ya sawa na kuwalengania kwamba Muhammad ni mtume wake na ni mtume wa mwisho zote unaweza kulingania kwa njia ya kiakili kwa kuwathibitishia kwa njia kukinaisha pasina kuwanashaka kuwa na shaka mtu kama yule anaingia katika uislamu kikamilifu si rahisi kurudi nyuma na uislamu wangu kwa hiyo kuna haja kwa kikundi ya makundi ambao watalingania kwa alkhair kulingania uislamu kwa ukamilifu wake uislamu kama mfumo wa kimaisha ambao kwamba umekuja kutawala juu ya wanadamu wakinaisha makafiri kwamba katika maisha haya hatukuletwa kufanya ukuzi na kujilishia tunavyotaka bali hapa ni kiwanja ambao kiwanja cha mtihani na hisabu ni siku ya, ya kiyama tutakapofufuliwa na kwamba tumeletwa hapa kufuata maamrisho na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala ambao tukijifunga na mfumo huu uliotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi maisha yetu yatatengenea katika ulimwengu huu matatizo tunaona izilali tunaona shida kama za kiuchumi hali mbaya za kijamii leo ulimwengu mzima swala la talaka limekuwa donda sugu tatizo liko wapi islamu hujatabikishwa kikamilifu swala la kiuchumi leo umaskini kila kukicha unakifiri na kuzidi. Hizo juzi wametoa takwimu watu wangapi matajiri wangapi? na wangapi au 200? sitini na kitu wasema wamekusanya mali sawa, sawa na nusu ya wanadamu waliokolo Mungu. Eh? Yeah? 200. Matajiri 200. Mali ile iliyokusanya matajiri mbili kuwapigia foleni hapo taona mwisho wake mpali. Wana mali inaotoshana na mali iliyokusanywa na nusu ya wanadamu katika ulimwengu leo. Leo wanadamu wako bilioni ngapi? Twaambia saba au zaidi. Fanya 7 bilioni katu nusu ya mali Sawa sawa na mali iliyoshikwa na watu bilioni 3.5 imeshikwa na watu mbili Na hawa hao mbili watawazidi ya bilioni 3.5. Watakwenda watakwenda watakwenda hadi naziji pombaaya. Swala la taalim. Swala jamii watoto kupotea. Uchafu ulioenea. Machafu juu ya machafu juu ya machafu. Ulinganizi tukiwalingania usiku wa Uislamu tunawapa suluhisho. Kwamba Uislamu ni suluhisho ya maisha ya wanadamu katika ulimwengu huu. Watamani kuishi chini ya kivuli ya khilafa ambayo itakao tabikisha Uislamu, itakao sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kuwa kuakinaisha kuingia katika Uislamu wenyewe. Vile vile kikundi hichi au vikundi hivi sababu kisha Mwenyezi Mungu katikaueleza sifa ya kazi zao akaeleza kwa njia ya jamoo kwa njia ya jumla kwamba si kikundi kimoja bali makundi aliposema yad'una ila alkhair wa talingania katika alkhair amatalingania katika uislamu na vile vile akasema Allah subhanahu wa ta'ala wa yaamuruna bilma'ruf wayanhawuna na vikundi hivi vile vile vitaamrisha mema na kukataza maovu kuamrisha mema na kukataza maovu ni baina yetu sisi waislamu na mema baina yetu sisi na kuwakataza maovu ni baina yetu sisi waumini kuwakumbusha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala sheria ambazo ni kamili pindi alipomwambia mtume wake saw sallam Alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum Siku ya leo nimekamilisha dini yenu. Kwamba sheria zake zilizo seremsha shakuwa tayari ni kamili. Sheria ambazo zinatupa ufafanuzi kwa kila tatizo la mwanadamu. Kila tatizo linayohusu ile tatizo la kijamii, la kielimu, la kisiasa, la kinyumbani, la kibiashara kuna suluhisho katika Uislamu. Katika aya na amrisho na makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunawakumbusha waislamu ama vikundi hivi vio kazi zao ni kuwakumbusha waislamu sheria za Allah subhana wa Ta'ala ni kamili. Na ukamilifu wake waitajika kutabikishwa juu ya wanadamu Isibakie ni ni nadharia kuna baadhi watatekeleza kuna baadhi hawatekelezi mwenye kutekeleza hana kitu na ana hana kitu leo mitaa yetu hivi mitaa ambayo jumla sote ni waislamu kila kipembe kuna msikiti hapa kuna msikiti shkei. pale kuna mazururi. Kuna unaibadi mandhiri, mahuru kila kipembe kuna msikiti wangapi wanaoswali katika msikiti hili nyumbani ukitoka nyumbani kioenda zako msikitini wangapi upishana nao ambao hawaswali nani atakayewalazimisha nani atakayewatisha kuwarudisha msikitini na kuswali kwa sababu ni farazi kwa wao kuswali na ni faradhi kwa sisi kama jamii kuwalazimisha kuswali lakini hatuna uwezo huo wa kuwalazimisha ila kuwakumbusha leo lakini ujue bado tuna majukumu katika shingo yetu. Kwamba swala ya jamaa ni faradhi. Swala zikifaya yategemea msimamo wako ni upi. Maadamu ni faradhi kifaya. Ni wajibu lazima katika miji iswaliwe. Kuwepo na misikiti na kuswaliwa swala ya faradhi kama hiyo. Kwa maana kwamba lazima watu watoki waswali na walazimishwe kuswali. Toh na watu hawaswali Hawaswali jamaa, hawaswali majumbani, hawaswali swala za faradhi. Nani atakayewasimamia? nana atakayewalazimisha? Nani atakewa kichapo ambao watarudi na kutekeleza amrisho na makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hivyo Kazi ya vikundi ni kuamrisha mema na kukatazaovu kuakumbusha ya kuwa kuna maamrisho na makatazo maamrisho na makatazo ambayo ni sheria za Allah subhana wa ta ta'ala zinasafu kusimamiwa na kutabitishwa juu ya mujtama juu ya jamii kujengwa mujtama ambao utakuwa ni mujtama wa kiislamu unosimamiwa na utawala wa kiislamu na kiongozi wa kiislamu Nahi ndio kwa kazi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na kikundi chake kwa namna wahyu kimteremkia katika ile amrisho na makatazo akiwa lingania aki, akiwa akiwaambia maswahaba zake wakitekeleza na wakilenga kuzisimamisha hizi sheria na kuzitabikisha katika mgongo wa ardhi Na tutakuja kuona katika marhala ya dawa yake ya, ya jehara Makuraishi wakatabua wa hilo wakatabua kwamba mtume sallam dawa yake si dawa ya kulingania tu kuwatia watu katika uislamu wa na kuwaeleza maamrisho na makatazo kisha kila moja aangalia aweza kufanya tafanya hawezi kufanya asifanya ha? lengo likawa kuzisimamisha hizi sheria za Allah subhanahu na yeye kama kiongozi wa harakati awe ndio kiongozi wa dawla ambao dawla ile itakuwa kazi yake ni kusimamia sheria za Mwenyezi Mungu kuhakikisha kwamba zinatekelezwa zinatabikishwa zinafuatwa na watu watu huadhibiwa walifahamu hilo makureishi katika maingiliano katika kazi ya tafaul maingiliano baina ya hizbu ya Mtume sallam alayhi wasallam na wa wa jamii walifahamu malengo ya Mtume sallallahu alayhi kama tutakavyokuja kuona siku za almuhimu Mwenyezi Mungu akasema wayamuruna na bil ma'ruf wayanehuna 'anil munkar zikundi hizi ziele zalingania watu maamrisho ya Allah Subhanahu wa ta'ala niapi nasio wakumbushe watu wa muislamu makatazo ya Allah Subhanahu wa ta'ala niapi na kufanya kazi kuhakikisha kwamba maamrisho haya na makatazo haya yanasimamishwa juu ya maisha ya wanadamu Yana kupitia kwa uongozi na utawala wa Kiislamu ambao atakayokuakaika na nguvu sasa kuamrisha watu kufuata sheria za Mwenyezi Mungu. ima utafuata kwa uchaji Mungu wako au utafuata kwa mboko Takuwa tena hakuna watu matari kwa Mtu takuwa hakuna tena tisjua swali wala imma ataswali kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala au ataswali kwa sababu kuna khalifa ambaye kwamba akijua amba kuna fulani haswali ni mboko na hivi ndivyo vilivyokuwa Madina marhala ambayo ya dawa ya nyingine ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam kusimamisha serikali Madina mpaka wanafi kuwa wakiswali ambao tunajua mnafiki ni watu ambao asili si waislamu wanadhihirisha muislamu wanaficha ukafiri chuki zao ni juu ya uislamu lakini utaona mtu atainuka al-fajim aswali kwa sababu anjiita muislamu lazima atekeleze maamrisho yanokuja na uislamu wakitoka wakienda na jihadi, jiua kwamba ni mahawafu wa mwisho kwa sababu hawawe kwa ajili ya uislamu na hawendi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake hawana raha wakitoka kwenda kupigana jihad na wanatia shaka kwa wale waumini kupiga kupigana na mtume صلى الله عليه kwao ikabidhi watekeleze maamrisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam na ya uislamu kilazima kwa sababu wamejidhihirisha wa uislamu wao mpaka wakafika hadi ya kujenga msikiti kwa pesa zao tofauti ya hali zetu hizi au tafauti ya hali ya mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa makkah na madina makkah watu wammsikizie mtume sallallahu alayhi wasallam ila wachache Watu wanamkebegi wanamfanyia shere wanatukana Mtume sallallahu. Madina walipo mpenda wajipendekeza kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wako tena waweza kuabega kwa bega na Mtume sallallahu hata kuliko wale maswahaba. Ili onekane kwamba sisi tuko na wewe na huku ampimba. Jiunda tofauti ya izza na walilifu. Kwa hivyo iiwe italingania na kuwakumbusha waislamu majukumu yao ya kusimamisha uislamu ama uislamu huu utasimamishwa na kusimamiwa na kiongozi ambaye kwamba ataudhabikisha uislamu na sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa Waislamu na wasoko waislamu kisha Mwenyezi Mungu akamalizia wa ulaika humul na hawa au vikundi hivi ndivyo vikundi vyenye kufaulu kiangalani katika tafsiri ya laleni akasema ye akasema aya hii ina, kasema, ina kasema, ama inatu eh, tuonesha ya kwamba kuwepo kwa makundi ni faradhi wala si sunna wala si ni faradhi kuwepo kwa makundi ambayo itawalingania watu kwa alheri itawalingania watu kwa uislamu na vitamrisha mema na kukataza maovu na pia ukiangalia aya hii Mwenyezi Mungu akamaliza wa ulaika humul muflihun hawa ni wenye kufaulu lengo la muislamu ni kufaulu na kufaulu kwake ni kumrizisha Allah subhanahu wa ta'ala kumalizia hapa aya hii kusema ulaika humul muflihun ni qarina ni kidokezi kuonesha kwamba ni lazima kuwepo kwa vikundi vitakayokuwa kazi yao ni kazi ya dawa kualingania watu kwa ku alkhair au waislamu katika uislamu na vitawakumbusha waislamu mema na kuwakataza maovu ili wapate kufaulu hilo ni kidokezi ya kwamba lazima kuetu kwa makundi haya. Kwa sababu kwatu sisi lazima kulenga kufaulu na kufaulu huku ni kumridhisha nani? Allah Subhanahu wa taala. Kulenga ridha za Allah Subhanahu wa ili tupate kufaulu hapa ulimwenguni na kesho mbele yake siku ya hisabu pia tufaulu. Kwa hivyo kwa hichi kwa mujibu aya hino ni wajibu kuwepo kwa vikundi hata kikundi makundi ambao kazi yao itakuwa ni kazi za dawa kazi ya kuwalingania wasoko wa Uislamu katika Uislamu na Uislamu katika Uislamu wa wao kuwakumbusha e, kutekeleza mema na kujiepusha na maovu na ili kikundi hichi kwa sababu kuwa ni kikundi tukifanya kikundi sasa cha Mtume sallam ambao ni kikundi kilicholenga kuleta mabadiliko si tu kuwafundisha watu ahkamu za Kiislamu bali kuleta mabadiliko katika maisha ya wanadamu kusimamisha Uislamu Uislamu ubate nguvu utabikishwe na utawale juu ya wanadamu utawale kwa waislamu na wasio waislamu kwa sababu pia wasio waislamu wahitaji Uislamu hata kama wa, uamini, wakabakia na wakathiri wao lakini watabikishwe Uislamu juu yao na ukiangalia tarehe ya, ya Uislamu kutoka kwa Mtume صلى الله عليه mpaka kuja kuanguka kwa khilafa mwaka 1924 hiyo ivyo tabikisha Uislamu kwa Waislamu e na wasoko wa Uislamu ndiyo ilikuwa sababu kubwa kuathirika Wasoku wa Uislamu kuingia katika Uislamu. Mambo hata wala hawakuishi katika kivuli cha cha ch ch Uislamu walitamani kuishi katika kivuli cha Uislamu. Kuna watu waliotambaka wao kwenda katika miladi za Kiislamu na kwenda kusoma kujielemuisha uislamu. Na wakaona maisha tofauti. ule dilifu uliotanda katika miji ya Kiislamu. Na haki inaopewa kwa Muislamu na si Muislamu chini ya uongozi kama yule. Tukilinganisha kwa yule ama kwa kile kikundi ambacho chaotaka kumfuata Mtume صلى الله عليه kuleta haya mageuzi ni tufanye alivyofanya yeye Mtume صلى Kazi yake Mtume صلى الله عليه وسلم makureishi ambao hawajamkubali wamkubali na waingie katika Uislamu. Kisha ikawa ni kazi yake Mtume صلى الله عليه kuwafundisha maswahaba zake Uislamu na sheria za Uislamu na kuwafundisha kwamba hawana khiari katika utekelezaji wa Uislamu. Mwenyezi Mungu anaposema hili jambo ni faradhi kwa kweli ni faradhi, huulizi wala huangali manufaa wala huangali madhara, huangali chochote. Samiana wa tumesikia na tunatui ndivyo walivyokuwa maswahaba wake Mtume صلى Ndivyo Mtume صلى الله عليه وسلم na ikawa ni kazi yake kuulinda uislamu upate heshima upate nguvu upate kutabikishwa chini ya uongozi wake kama rais daula kama kiongozi wa utawala ambao ametawalisha uislamu na sheria za uislamu na kwa harakati yoyote inaolenga kuleta mageuzi ifanye kazi kazi nani mtume sallallahu alaihi wasallam ukiangalia harakati ya Mtume ilikuwa ni harakati unique ya kipekee bali na kuwalingania watu kuingia katika Uislamu kazi yake Mtume sallallahu alaihi na harakati yake ilikuwa ni kazi ya kisiasa kujaribu kusimamisha Uislamu ni kazi ya kisiasa kumoa tawala zilizo wakati ule Makkah wakiwa chini ya manukama wa kuraishi ki ki kinabu jahal na al-walimu na wengineo ili kusimamisha uislamu chini ya utawala wake e sallallahu alayhi wasallam ndodona katika marhala tukizungumzia masala yake ya dawa sasa itakapotoka jara alikuwa kivutana na viongozi wale si tu waliingania awamu makuraishi watu jumla katika makuraishi lakini vile vile alilingania na kujaribu kuwaondoa na kuangoa viongozi waliokuwa pale katika utawala wa Kikureshi ama watawala wa makoa za kikureshi na wali hawa walifahamu hayo viongozi hawa walifahamu hayo ndio wakawa na tahadhari na Mtume sala الله عليه وسلم hi miaka mitatu marhala ambayo ilikuwa ni siri kulikuwa hakuna ulivutano ila Mtume Salmah aliilingania wa watu kwanza wanaomkubali akiwa chukua na kuwalelea na kuwajenga lakini marhala hii ya jahra baada ya mwaka watatu kama tutakavyokuja kutaja katika darasa ijayo ilikuwa ni marhala ya kidawa ya maingiliano sasa kutangaza wazo la uislamu na kuwafanyongo mushrikina na kuwa, yaribu kukata miguu ya wale ambao walikuwa wametawala katika utawala wao zikajulikaniwa baadhi za sura ambazo kwamba zikisomwa antagetiwa nani sura ya al-mudaththir hivi wazi watu wakijua nilengwa nani mbeleni ni al-walid al anlengwa al na baadhi za aya zikao wanzu zinadurikaniwa nilengwa mtu fulani na wale lengo ni viongozi si watu waadi. Mtu wa Mtu anasema nafsi chua uwovu wao kwa watu wao, kama ninyi ndio mnawasapoti hawa. Lakini ni watu ambao hawaoni maadamu huyu ni mtu wangu. So, leo katika kura zetu mnamna hiyo. Wamjua huyo mtu muovu. Na katika mfumo huu hanzalishi ila waovu kihanyika. Hata kwa mtu na kanzu yake na madevu yake na mlemba katika mfumo ambao siwa uislamu atadhibikisha kitu gani isipokuwa ni kafiri na kutazalikana nini isipokuwa ni uovu kutoka kwake ndio utabaki yakula umiana nyinyi watu wazuri tuambieni nyinyi watu wazuri mnani kila mwaka wa kura tuambua mwaka jana mkuruzi zilizopita mni watu ambao si wazuri ni hawa wazuri twawachagua, tukiwachagua hali ni ile ile bali huwa ni khas ya yule aliyotabuliwa lakini kwa sababu hatutaki kufungua mabongo yetu hatutaki kufuata uislamu unavyotakaniwa so tuko huku muundani tukiangua hatuna angalia leo kura zinazo ama kampeni zinazofanyika Amerika Amerika dodo dola kuu leo ya kirasimi ambayo inaupiga vita uislamu sisi kama waislamu tofatu tufuatilizie siasa za watu kama wale kwa sababu siasa zao zinatuathiri sisi sote na hasa jamii ya Kiislamu popote ulipo zitaathiri wagombea ni baina ya mwanamke Hillary Clinton Democratic Party na Donald Trump wa Republican wengine atakwambia fadhali huyu bibi hajambo lakini machafu yanao kwa wote WikiLeaks yanatoa kila siku maovu waliyofanya clinton na mume wake anavuhada watu na kuiba Ame wa na amehalalisha vita vingi vya Waislamu na uislamu wa na waislamu kwa maelfu kama sima lake lakini bado kuna watu watakwambia fadhali huyu Mangali ya donald trump na Huyu nafikiria mkuja bahati mbaya katika mfumo huu kwa sababu huyu anadhihirisha ule ugumu wa mfumo. Hawa wengine wa wanasiasa mfanyi biashara. Hawa wanasiasa wanazi Kama alivyosema Hillary Clinton tuna uso miwili. Tuna uso wa public, tuna uso wa private. Uso wa private za kusema lolote. Uso wa public tuna hifadhi ndimi zetu. moja katika ile liwa na WikiLeaks baada ya kuporomoka uchumi mwaka na nane wa Amerika kisha ikaanguka uchotumio ulimwengu mzima Sababu kubwa ni mabenki uchumi naangu usha kwa mabenki wametoa mi, wamechukua mikopo na kutoa mikopo wakala mapesa ya watu ikaanza kuanguka moja baada nyingine Huku dhahiri ya mambo ya Clinton na wengine wanasiasa waka Ponda mabenki. Wakasema ndio chanzo cha kuforomoka uchumi na hivi na vile. Lakini katika mkao wao na wakubwa wa mabenki ikadhihirishwa yale Na Zaakaambia sisi tuna sura mbili. Tuna sura ya public na tuna sura ya private. Hapa private waambia tutawaunga mkono kwa hali yoyote kwa sababu waraisimali ndio wenye kuendesha hizi serikali. wanasiasa na warasilimali ni watu wa moja hawa ma, waraslimali ndio wanao wanaowafundi wa siasa na wanasiasa wana na wanapoingia wana na wahifadhi waraslimali kwa igu, hiyo hii ndio hali ilivyo mtume Muhammad zama zake alikuwa na kina Abu Jahal na wengineo akidhihirisha maovu yao wakila mali ya yatima hawana huruma maskini na wana wanavyotaka mwenye nguvu apishwe yule alokuwa chini zalini hana haki yoyote mbele ya jamii ule wa kikoresho wa kijahiliya ikawa mtume sallam akiwadhihirisha uovu wa viongozi waw, hawa ndio viongozi wetu hawa ndio nyinyi muona tamaa nao na ndiyo mnawasikiza in hali wao ni wachafu, wazinifu, wengine ni watoto wana kamwe. Watu ambao wa hawana haiba yote, hawana e, standing yote katika jamii. Ninyi ndio muwafanya ndio viongozi wenu. Kurumzi sallam katika dawa yake, ikwani dawa eh, maingiliano katika migongano ya kisiasa na mvutano wa kifikra ili kuwa kinaisha watu wa maka kwamba kumfumo ulioko kwa jahiliya uliojengwa juu ya itikadi ya kishirikina haufai ndiyo inaoleta matatizo yote haya ndiyo inowadalilisha na kuwafanya nyinyi hali zenu kuwa kama wanyama bali mmepotea zaidi na upande mwingine anaoaonesha uislamu na mfumo wa uislamu uliojengwa juu ya itikadi ya kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala nani nidhamu zake ambazo zitakuja kumnyanyua mwanadamu na kumweka mahali pake kuwa ni msimamizi wa ulimwengu na kusimamia viumbe vingine katika ulimwengu huu kwa hivyo harakati yoyote itakao idai kwamba ina mfuate mtume sallallahu alaihi wasallam ifanye dawa alivyofanya nani mtume sallallahu kwanza dawa ya ujenzi kuwajenga wana harakati kuwatayarisha na mvutano ule watakapotoka wazi kidawa na kupambana na mujtama na kupambana na watawala na viongozi kisha kuingia katika marhala ya tafaul marhala ya maingiliano ya kidawa kuwalingania watu katika uislamu kuamrisha mema na kuwakatazaovu kwa hiyo kwa haya machache nafikiri tumetaja kwa ufupi katika sunna za bwana mtume sallallahu katika sira ya bwana mtume sallallahu Tumepata kwamba Mtume صلى الله عليه na hizbu yake ambao ni kama kiongozi amezungukwa na masahaba zake waliojiyayusha kwa mujibu ya fikra zamani, mtume, wa fikra za nani Mtume صلى الله عليه وسلم na walikuwa na malengo katika kikundi kile lengo la kuleta mabadiliko katika mshtamaa ule kuondosha ujahilia na ushirikina na kupandikiza fikra ya Uislamu na mfumo wa Uislamu kutabikishwa Kwa hivyo kwa kikundi chechote kwanza ni kuonesha kwamba inajihuzu kuepo kwa vikundi kama hivi na vile vile katika aya hii tunasoma katika sura Al Imran aya ya kuonesha kuwa ni wajibu kuepo kwa makundi ya kidawa lakini yawe na malengo ya kurudisha maisha ya Kiislamu kutabikisha uislamu na kusimamisha serikali ya Kiislamu inshallah kwa machache labda kabla ya mwaadhini kutoa nafasi kama kwa na maswalio. Na. Na somu leo. Na. Awana sasa tuma matakatifu <chat> yanayo bibi. Wajishe na huku na kulani. Pale pale wamweza kutunga mwenyewe, akuuliza wapi aya utakifi na kwa mfumo hilo lile mambo mabili mnapofahamu tofauti. Na swala la kuna watu ambao wana makundi ya na kwanza makundi yao bila shaka wana dawa zao kwa sababu makundi kwanza wanaweza kugawanya makundi sample mbili makundi ya kidawa kuna makundi sample mbili kuna makundi baadhi kwamba yanafanana na madhhabu yanafanana na madhhabu kwa sababu kundi mtu ana shekhe wake Anafuata shekhe wake anafuata line ya fikra za shekhe yule lakini hawana malengo yote hona malengo ya kikazi ambao kwamba makundi yale wanajifunga kwa mujibu ya fikra ile e, shekhe anamfuata kama vile mtu kwa katika madhhabu ya kishafi ni sampuli ya makundi madhhabu ya hanafi madhhabu ya kihambali na wengineo kwa hivyo inawapima watu kwa mujibu ya zile fikra nazozibeba na wanapima masala ya uchaji Mungu na mambo kama hayo kwamba sisi ndio tulonali saada ama sisi ndio faulu tukiwa katika kundi hili kufaulu Ukiwa nje wa kundi hili umepotea na mambo kama hayo kisha kuna makundi sampuli ya pili makundi ya ki kivitendo ambao wanajiekea kazi maalum kama ndio malengo yao ambao makundi haya nakubali muhimu we ni muislamu ule wafuata shehe gani wafuata madhahibu gani mmekubaliana katika swala la kazi yenu kazi ile ambayo mmemchagua kwa ndo lengo leno mmekubaliana kwa hilo mnalenga lile lengo leno kwa mfano kuna makundi ya ku yenda kuna makundi ya kutoa sadaka sio ni makundi mahazwa aba ukwamba ndani yake yaweza kuwa mtu ni sunni ndani ni mshia, ni madhhabu hino madhhabu ile ni wapi ni wapi muhimu wamekubaliana kwa swala la kutoa sadaka swala muhimu katika jamii na itanyanyua daraja ya jamii kuna makundi ya taalimu kujenga mashule kuna makundi ya kujenga hospitali madrasa na na na, makundi haya hayaangali e umfuate laini gani ya shekhe gani madhhabu gani a tumekubaliana kwamba kwa taalimu katika jamii ni swala litanyanyua daraja ya umma na litaliza mabadiliko na mageuzi kwa hivyo unakusanyika watu hapo alutwarika salafia si ndio taingia wameamini kwamba tukijenga madrasa au tukujenga shule watu wakisoma wakiilimika jamii itanyanyuka hizimu tahridi inaingia katika kundi hili kundi ambalo kwamba ni lime na li, malengo ya utekelezaji nao lengo lake ni kusimamisha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukamilifu wake. na makundi haya huwa yana malengo na njia na, na kufikia kwa malengo kwa hivyo hizb utahrid imejifunga kwa lengo la Uislamu nao ni kusimamisha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu ya sheria nyingine zote na kuitabikisha kwa kupitia serikali ya Kiislamu al -khilafu. na ila yunjia kufikia kwa lengo hili nayo Manhaji manhajalo ulfuatadani Mtume صلى الله عليه katika kazi yake hii tunayosoma leo katika sera marhala ya Siri na jaran katika maka, kazi aliofanya kidawa kusimamisha mpaka uweza kugula kwenda Madina na kusimamisha serikali Ndiyo manhaji alojifunga nao nani Mtume صلى الله عليه hizo hizimu kwa mujibu ya suna ya nani bwana Mtume صلى الله عليه kwa hivyo hebi jina kuitwa hizimu tahariri katika uislamu halina uvito wote ni swala la mubaha huitwa hizbu wote bora mjina ambao ni nzuri ili pate kutambulikana kuna kikundi ambapo kina malengo fulani na kina njia fulani sasa Mtu akwambia atakadalili kwa jina. Wapi kuwepo kwa hizimu taharira maana hiyo ni kukosa kufahamu mtu kama yule ni kujua na kuwa na elimu. yule hata kushinda nayo utapata tabu Naam lakini maadamu yuko katika kikundi na afanya kazi aulize malengo ya kikundi je malengo yale hayataleta mabadiliko gani katika jamii? Je? tayenumo mstawa ya jamii yetu tutarudi katika kilele cha kwa sisi ndiyo heshima iko kwetu sisi na sisi ndiyo tunaongoza wanadamu au haitolecha mchanjio wote katika jamii hiyo ndo hayo maswali muhimu na je haya hile lengo tunalolenga yatokana na Uislamu kuna dalili jua hayo na njia mnayofuata kuna dalili jua hayo hayo ndo muhimu kwa sababu kama ulisoma ndani aya Mwenyezi Mungu ni geezo vikundi vile ni sampuli gani vikundi ambao watalingania watu katika Uislamu na vitaamrisha mema na kukatazaovu hapa tunazungumza kuamrisha mema yote na kukataza ma makosa ma, ma, yote na hii haiwezekani ila kiyo kwamba utalingania Uislamu kwa, kwa ukamilifu wake kama mfumo wa kimaisha ambao unawajibika kwa mujibu wa mfumo ule utabikishwe kwa kusimamishwa serikali ya Kiislamu ya Khilafa kama alivosimamisha mtume sallallahu alayhi serikali Madina utona sfragolia yake mtume sallallahu alayhi wasallam na hizbiyati miaka hii 13 makkah lengo lake ni kusunamishe uislamu safi kule kudumu miaka 13 na kuteswa yeye na kuuliwa na masahaba zake ni dalili ya ufarazi kujifunga njia aliofuata nani aliofuata mtume sallallahu alayhi wasallam kulita haya mabadilisho <tidas> no. hii ni picha niam nimekuja na niam nayo kama ndo imani yako ndio Kumfota, mtula ni pelekaha ile jumla ya wengine sehemu ya ya mwisho ya bwana. na nini ni sehemu ya ama ni kupata ya Bila shaka. Kumfuata Mtume Muhammad ni kumfuata kikamilifu. Na anapotujuza jambo kama suluhisho lazima ulichukua kwa ukamilifu wake pasina kuligawanya sehemu sehemu dawa anaoifanya mtume sallallahu maka ni dawa kamili kutoka kuunda kwa harakati miaka mitatu ya kwanza ambayo dawa siria na kutoka jaran miaka kumi mingine mpaka kuja kufaulu kupata nusra Kwa ahli nusra wa madina naoni haus na fadr Haigawanyiki wala huwezi kuchukua sehemu kawacha sehemu wala ukachukua ukachukua sehemu nyingine marhala nyingine ya Madina kuja kutatua tatizo lililoko asili lafananana na la maka. Kwa hivyo mageuzi aliyofanya Mtume sallam ni mageuzi yaliofanywa kazi miaka 13 wapi Maka Sera yake ya miaka tatu inatufunza sisi namna ya kuleta mageuzi na huwezi kuchukua sehemu kawata sehemu wewe usikasema na marhala ya kusimami kuepo kwa kikundi kitafanya yangu Hii marhala ya siri tuache mimi nitasoma kama mimi, nifanye ulinganizi mimi kama mimi peke yangu. Watu watanisikiza, sawa hawanisikizi, sawa. Nikifa mimi ndo dawa yangu pia imefufa. Uh, lazima uchukue Stepheno Chombo sallam moja baada nyingine. Na dalili yatokamana tokamana na yeye kudumu katika kazi yake ya dawa yule kwamba alihatarishwa maisha yake yeye binafsi ndio level ya kuonesha karina ya kujifunga katika kazi yake ya dawa mpiosallam ni kwamba alikuwa yuko tayari kufa kwa kazi yake hii ndio kamaambia ammi yake hata yuzhirahu Allah au uhlaka fehema tarat amwambia ammi yake abu talib kwamba mpaka mwenyezi Mungu atakapoidhihirisha nitafanya kazi hii mtajifunga na manaji hino ambao kwa yake ni sheria na kwa sisi ni sheria kutua ama step by step mpaka kuweza kusimamisha Uislamu na Uislamu upate kudhihiri au uhula kafii au nife au shingo yake iondoke maana yake afi kazi hii ya dawa kazi ambayo umeifanya kwa njia maalum kwa kwamba hatuwezi kuchukua sehemu sehemu. Hatuwezi katika hali ngumu tukajitenga tukasema hizi kwa sasa Ni kumfuata Mtume salam kutwa kwa hatua, step by step. Hatua kwa hatua. Na ikiwa aliwa ruhusa baadhi ya maswahaba kwenda habash Hiyo si swala la kwamba E, ya tupasiye ruhusa kwa tadaa wetu na kujitenga kusema basi sisi nana nani kazi hiyo nani atakaifanya kazi hiyo waliondoka ni sehemu ya masahaba zake kazi kaendelea kufanywa wapi maka. na hata wale walioondoka baadhi yao walirudi tena wakaendelea na kazi na mateso na wengine ndiyo wachacho wakabakia mpaka baada ya hijra mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda madina dio atoka kama kina Jaafar ibn Abi na wengineo lakini na wao pia kule wanafanya dawa zao huku mtume sallallahu alaihi ikawa dawa yake iko focused ime lenga malengo ya kuleta mabadiliko kusimamisha sheria za Allah subhanahu ta'ala kutabikisha serikali ya Kiislamu na yeye kuanda kama kiongozi wa serikali kama ile na wiki ya 15 ya mwezi wa Rabiul Awwal insha Allah tunataka upande kwa kuna makundi 25 na makundi 10 na dio <mimentes> hadithi ya makundi ambayo kwa ataka nafasi kubwa kidogo ya kueleza nilifikiria kueleza lakini kaona muda wake lakini ana kule hali hadithi ya makundi ambayo watu watumia kwamba tufai kuwa na makundi nabi kwa ufahamu wow. wa hadithi akasema mayahudi walikuwa wanafalsifa na makuumbi waligawanyika makundi 71 moja pekee yake la pepone lo na manaswara waligawanyika makundi mbili moja peke yake lenye kufaulu la peponi na umati wangu utagawanyika makundi tatu. na moja peke yake ndio nyekufaulu hasa hii ilelezeka kwa kwa sura 2 sura ya kwanza nitajaribu kueleza kwa ufupi sura ya kwanza ni kwamba Mtume Salamu akisema kwamba umati wake utagawanyika makundi tatu. umati wake ndio huu umati tunaoona ambao duniani kuna waislamu na wasio waislamu umati wake yeye Muhammad SAW kutoka kutumilizwa kama mtume mpaka siku wa kiyama ndio umati Muhammad. Ndani yake kuna waumini ndani yake kuna makafiri. Wa umati wake utagawanyika vikundi 73. Katika hivyo na mbili makafiri kwa maana. Kikundi kimoja pekee yake ndio sitaikia poponi wale ambao watajifunga na aqida ya Kiislamu, walembe utakuwa ni waislamu na wa waumini ambao katika kikundi hicho waweza kugawanyika wakawa katika madhehebu makundi na makadhalika lakini wote bado wanasema la ilaha ila allah muhammadu rasulullah aua makundi wengine ndoto wa jumuiya wa krisito wayahudi walor tadid hawa nusairi drusi na na nani makundi tofauti ambao walixtadifiana na waislamu katika masala ya aqida na hii dadili ndo ambayo simu ya pili nasema uyachukuliwe kutoka mana yeye hadithi hii Mtume kusema kwamba walikhalifiana na makundi makundi 71, manaswara mbili na umati wangu tatu, Ukirudi katika makundi haya ya na manaswara, walikhalifiana vipi? Utaona walikhalifiana katika masala ya akida walikhalifiana na mitume wakawakanusha wakawaua mitume wakaenda kinyume na imani ya mitume wao kule ndo kuxtalifiana nao kwa mayahudi ni kile kipote kile kilichobakia naye nacho na allahi musa muusta alayhi salam walid wala waamamini ndio kikundi kilicho faulu wengine walokuja kumkanusha walikataa na wengine na si tu kwa tumemusa kwa sababu mayahudi walitubilizwa mitume wengine wakaja wakawaua wa mitume na mtume Isa pamoja na mwanafara ni wale hawariyi ambao ndio walisema am, walioamini nani Allah Subhanahu wa ta'ala na msiih ibn Maryam hawa ndio kabakiya ndio anfsari wa mtume Isa alayhi salam hawa ndio wale ufaulu lakini waliokuja wakamkanusha na kupinga ujumbe wa, wa nabii Allah ya Isa ndio katika sehemu ya makundi 72 au 70 walipotea 72 ndio wao walo Okay, okay. na makundi ya um, umma si Muhammad sabi na mbili yatakuwa ni alabo na kanusha uislamu na itikadi ya uislamu wakiwa mmoja baadhi ambao wanajiita islamu lakini wanakwenda kinyume na itikadi ya uislamu kama hawa ahmadia ambao wanakanusha kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio mtume wa mwisho kwamba atakuja na mtume mwingine ni kufiri hata akijiita muislam kwa sababu mekengeuka itikadi za Kiislamu imani za Kiislamu ambao ni nguzo sita kumwamini Mwenyezi Mungu na malaika zake na vitabu vyake na mitume yake hi ndio imani ya Kiislamu mwenye ku, kuenda kinyume na nguzo moja ya Islamu ni kafiri kuna watakaojiita waislamu na kuna wengine wamejiita wenyewe kwamba sisi ni makafiri wamekanusha itikadi za Kiislamu hayo ndo makundi 72 ambao motoni, kundi moja katika umma wa Muhammad ambao ndio waamini ndio ndio waislamu watakafuku watakafuta fauti yana. Hawa ni domakundi domazhabu hizi za kishafi na vingineyo ndio waislamu. itikadi yao ni moja. Imani yao ni moja imejengwa juu nguzo zile sita ambazo tuliyosema. Na ikhtilafu ولو makundi maibadi masundi na baadhi ya makundi baad maku ee, wa si wa Shia wote baadhi ya makundi wa Shia ambao watu wamekubaliana wanavyona wamekubalia hawa hawakuingia kuvuka mipaka ya ukafiri. lakini kuna baadhi ya makundi ya, ambayo yamevuka mipaka na kuwa makafiri kikundi hichi ndiyo peke yake kimemwamini Allah Subhanahu ta wa ta'ala na mtume wake na mitume iliyokuja kabla yake mtume sallam na kitabu alquran na vitabu kabla ya alquran na siku ya mwisho na kadhar na kadhalika hawa ndio kukundi cha mtume sallallahu alaihi wasallam wa hawa ni wenye kafaula Naam Inshallah sikianza kusoma hapa naona hakuna kitu kigumu Subhanallahu wa